Copyright Goethe-Verlag München. Buch 2 الكتاب الثاني. دروس مع صوت مجانية لمختلف اللغات في العالم. 1 1 الأشخاص Personen Personen انا ich ich انا وانت ich und du ich und du نحن الاثنان wir beide wir beide Hua. er er wa وهي er und sie er und sie sie beide sie beide der mann der mann die frau die frau الطفل das kind das kind eine familie eine familie meine familie meine familie meine familie ist hier meine familie ist hier ich bin hier ich bin hier. Du, hier du bist hier du bist hier er ist hier und sie ist hier er ist hier und sie ist hier, er hier nach wir sind hier wir sind hier entum hun ihr seid hier ihr seid hier hun sie sind alle hier sie sind alle hier